ویوه د بخاري کی در ازي چې لکه کو خوب چې زبوط لمه کو خوب چې وم چې زبوط لمه او بخاري روا چې مفصل جواب نه خلقو کړی دی ایمان او رحمت الله عليه داري نور ویوه صبر خدای د شکم روا د بخاري کی جرازي چې خوب واقع عدد خو خوب چې د اسمان ته طلو چې کمال کو نه دي دو دکانه کله کله چې ګندنه راغی او ما چېان کله کله څه اوږي په خوب چې ها نه او جناب تام داشي حکله کلاص دوځه پلاب داشي خدای دې منغو تاسو ساتي هې خوخي هوجان عبد الله ابن ماسین نو تل ابن ال ماوي خوخي هوجان ته دوځه ارمان کمال د محمد رسول الله يا معجزه نه لري کو کمال او معجزه به اله شي چې جسم سره سره سره د روح نه چکل الله شي په يې خبره نه دي زکه د غریو الله دا ضعیف دي او دوی مدا له چې اسې کې د په تعدد او قاد باندې همملي چې امبر اسلام په خوږ کوم تللی سو سو قرات تللی یو ځل د دوه سو سو زلت تللی ده په خوږ چو خو او دا په یو ځل لکه دا په ویخه تللی ده د ویخه سفر جدا دی او د خو په هغه لکه چې امبر اسلام خوږ کلی دی یو بیت الله تعالی نو زمو لاړه نو سر دقا رنگی اس را تطلال بالمیراج تطلال او آوال پخوب چلی دلیو او بیا اوی خوانی را را از بعض نور روایتو کې چکم رازی لکا چکم دینو دو بیحقی پر روایت کی دارنگی ابن جرر پر روایت کی راویان پا آغا روایتو کی کمزوری دی ابو حاشم عبدیورتووی دو بیحقی پر روایت کی آداللت خیف چپخوب کی داخلیو عوام صحیف دیو دارن کې محمد ابن حمید محمد ابن سعد یې نجریه تبری پرواچی امام کمزورې دي په دی, دی, دی واځه صحیح قول ده چې پیغمبر صلی الله وسلم تلې روح سره د جسد نه ځي دا بیا د هیدل دی ویل لري اطلاق روح باندې کیږي اپد اطلاق پس باندې کیږي روح سره د یو څنډه د شپې کم ځای نه حرام نه ماجه حرام د میهانی د کورا ابیا چیندنه باب زمزم آیته لنا من رایت لطو مسجد حرام هغه باندې مسجد حرام کی کله په ربوت الهلال مسجد الاصه اراج ماده پوری چاغل لري بیت الله الرسول ص افصل تذکر چله دينو الله جي اراج مات چ بارد ما برکتا چول دغه چا چا پیره اغه پس سره و سمار او مقر الانبیاي و محبت الوحی والملائکه په دی واجباني د برکت چاغان نیرونه پکې ډیر دی نیوی پکې ډیر دی اودانګه د پیغمبرانو د اوسیدو ځای دی اودانګه وای ان ترازی ملایکې تمخینه راغلي زیکه دی تاب بار اپنا حوله او الله پګو دینه چا چا برزره ما برکت ته چولې لنریو دې کوه جوخه یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیاتونو هو سمی او بصیر الله پګو دې کې بصیر دین کې اشاره اوا استراتو لکه دې ځنا بیت الله نا بیت المقدس پورې تلل ناڅق دې سره سابين شو شو چې نه انکارو کې نارواټ کافر دي ورسره کافر دي او ک دې ځنا پورته به د کې تقریبا 25 خل وخت دینځو صلی الله علیه و سلم وکړه چې دا من سفر د بیت المقدس نه یو سره منکر شي یاد برتلونه منکر شنو هغه ځای کارشه آیا وآتنا ما ورثه موسى سنت کتاب ما غزول جلل الحدايت بني اسرائيل دو پارا ما دا خبر پای چې کړه و چې منسه مين دوی زمانه ماشي وکیل شریک او رب زمان غیر دبل چلا عبادت او بندګی مکه ما توراکدا خبر کړه و زریه من حمل ما مانوش ایابه کسو چې تاسو دا دغه چای چې ما برکړو علی اسلام سره کیشته کی شکر و باځه دا ایننه یو کنه درو علی اسلام صلی الله علیه کله به دغه خوله له ابو بسکلی جامی باغستان الحمدلله بوویلې یا سبحان الله بوویلې نو په دیو ځباندی دې تعهد شکر ویلې په هرڅ کې څنګه صبح وایته سبحان الله الحمدلله وکزنا الی بنی اسرائیل ما خبر کڑو بنی اسرائیل یا فیصلہ ما کڑو کہ بنی اسرائیل باندھی دا خبر کتاب کی تو تورات کلا تفصیل نہ کلا ایمان تے نہیں خامہ خبر تاس بہ سات کہے پر اس میں در بیت المقدس یا پشام کہ مالا تے نہیں دعا ظلہ ولا تالون من وں کبیرہ تاس بلیکے کہے دے سخت لیکو سرا سرکشی بکے دے سات سات کشی کو سرا کوئی لو لوئی اوچت والی توئی دعا ظلہ تاس اور نے کہے دعا ظلہ اواز نہ کو جوز او دینځل چې کاندې نو یاحیا علیه الصلاۃ والسلام مړک او مقاتل وای په ما بین د فسادونو تقریبا 200 کال بچی یا چې کاندې نو کم خدا د جو قومسکي دغاو کله چراغه و ادمه کنه بس علیکمه متضررت په تاسو باندې مصالحت په تاسو باندې باد الله نعظم باندې ګانا زما باندې ګانا چې بس ځان عزت وای نه نه چې کافر ولې چې ما پیدا کړی دي نو د خلک د وژنې چې الله <سؤال> پیدا کړی بعد د ګان ما هغه منګ دربانې مصالحت <سؤال> کړ د دې بندگان چې ولي باشن شدید خاوندان د شخص ارجمون نو هغه څوک یا جالوتې <سؤال> دا غې لخر عبد الله بن یا وخت نو سره مصالحت کوي چې د کلدانیونو بچاره یاد مالقه او بچا حسن بسیما نتاي يا سنجاريو اغه بچا ته بنهوال مسلط ته او يا چګندنه سويد فارسنا صابور زل قطافر توي داه پر يهود بني الله مسلط کړي و عبادت الله نو لباس يا سو ديو بتنر ستاس قرون مينس کې د پاره د شر او د فساد د پاره د عزت ای د قرونو یاسو اي مشو خلالات دي د قرونو مينس کې به درجه دل او تعالی شبتیا خستنا مشو دا قرونه چې ګوندونه مې سننه او ځینو دا شرمک نه یې فجاس او خلاله یا وجل بده قرونه په مسکی سړيبه وجل او خزيبه چې ګوندونه سره ميزه ته کاولې په ساده د دې قرونه مسکی وکا وعده ما په وعده د الله کې دوم کړي بیا واپس خماتاج لپاره کاراته قدرت او دارین او وا تاسو نه میدارته کارره مانو سره دوپاره راجات راجا دی ته وی چې کنه دوپاره غلابا او قدرت تاسو لادر ګریوباندی واندی نو کوم تاسو رنده دوکه کومو سره ځان مر سره او می در زورې اکثر په نفر د شماري تل ډیر ښه د دغه قتل نو روسو از به تما ډیر پلیک او تاسو لا ما چې کار درکه پس داود علی ساتو السلام په دور کې چې کله جالوته مړکه شو چ داود علیہ السلام اسماو استن کتا سوخه کوین وخه باد زان و پارا کوی ک زان و پارا دی کله چ راشد دو دوباره ودا یا سوجواکم پارا کا بیاو شرط خلق لی اسوجواکم دی د پارا چے انی م مخنا ساسوران کی دی پارا چے داخل شی داشر جماعه حدیث ما ده تعلیل کنده ضعیف دی انو اي شتر جان نو قوله موفق د جصد محمد ليله السلام عليه و سلام موافق د زمانہ هغه او شوا شتر جان ودان د ماشوما د نو د ریواص نن خبر کیږي ته با امر باندې پوش د حضرت اشرف جان سره بيخي بیخی رسوال کالی اده د تنزو کالم ماشم ده نو څو چکم نه هغه روایت ده هم رسول له او بل طرف او کله ځکه لکه خو معلومی کی ما چا ده ها را بشي د ثري نجم کې به واضح وضاحت وکولل او دلته څنګه رباح او داغه ایماني خبر یا ساتي خان همدا سمته لري جسات سر د روح نتره او کم چا اشره جنها وای نو دغه جي وای د یو مرسل او بلاد شاه وکیغه වල و ماشوم و اسن موافق رسول الله او یاد هم انادي چې موافق د مطلب دا چې څوک خبر نو همدا زم چې تللی او کنه تلیا څو خبر نو کړه اسا ربكم او دبره به داخل شي اصلاح سمخ مخ مخ نره رنگ باو شکل <سؤال> باوران کی او داخل باشی بیت اللہ تا یعنی مسجد بیتون خدستا مسجد تا کنه جمعتا صلو بیوزده پشکل ریبادت پارا نه غو دیا کپیر کنه دکتل کوستنتین بچا بیا راغ او یوود دل تمریک را د یحیی علی صلوات الله و السلام د قتل کوه کما دا غلو سنجه نه وتی او الله تعالی علی تکبیر او د پاتہ په برباد کی پاز منجه دی لاس بر شوی د اجازه کول سره اساس د ربوب رب سحر احمو کتابانه کی چې دا دوباره واپس شلای او د نامون با واپس اجازه سره الله بدر باندې رحم کی په لګلو محمد رسول الله صلی د باندې الله رحم بدر باندې د دې پیغمبري شر او من بام چې من درځه د قرآز آزاد کو آزادو بارواز نه کوي هه د اماره صاحب السلام خدای مسلط نه ته کوونو قرآزو بارو نظر باندې شو <تصفح> دا کيل نو شبيو مرسي چې کوم دی هغه هغه دغه نامشلندې خیبر نه جزيره العرب نه وروتل چا وروتل او مازه لار وجانا جهنم ما درزوله جهنم د کافرانو لپاره حشيره جما يا جلخانه يا انديره حشير انديره تهمي حشير چنه جلخاني تهمي حشير زندان حشير انديره او حشير چکنته فرش او بيچونه جهنم نکافر د لپاره موږل کړي او مسلمان تعالا ویسې نه چي بدلاره په دې ځای وابل شي جهنم ما پیدا کړي چل پاره کفار پاره دي او پر دې ځای لپاره مبارزه یانہ ته جہانمونه ده دین هاذ القرآن یہدی للتی ہیا قمن استاد رسادت القرآن یقینا دا قرآن جری یہدی للتی ہیا قمن خودنکه خلق تا هغه لاره طرف تا چغنی غلاره دا او کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله اذرنگ نور و ابشر المؤمنین و المسلمان تا کسان چما ک من کمال یقناشتہ د پرلی کجرنا او تاسو چې ماننرودي پاسرتبایماته هرې دغه بار زړه ځوردار جنات وایادول انسانو بشری او واړی وو څنګه انسان شل دغه تاسو چې دغه واړی سيدره وکانه انسان رجل دی انسان یا جنس انسان یا ادم اسلام یا نه د یا متراقه کافر او جولن جیسا دي کون انسان فطرتان تا دي کون او یا انسان هم را ادم اسلام و سلام دي اسلام چې کله پیدا افاده اوفا د تماشاو برده جانت اغا بای پاسیدو تا نغرشو دا تیار شوه اللا ایدونه تعدیمه کواه قابل الوقت یوکار تا بڑوال داصر اجلت و جعلن اللا ایل ونها را دلیل دا اما پیدا کردیش پاورز آیتا این دوان نخیل اللا دا قدرت نوفا محاونا محوا کردیمی دا آئیت اللا ایل ایل ایل ایل ایل ایل ایل دا اللہ دا قدرتونو نخد چکندین دا اشپا دا بی بینور دا بینور کلی دا بینور کلی دا دینمی رناخ خسته تورتم کرده دا و جانا آیتا نهاری مبسیرتن اگر زولی میره اگر نخد قدرت دا اللہ پاک چاگا ورز دا مبسیرتن اضافت بینی شکنه آیتا نهاری تشیشو جدی دا ورز دا دا رناخی دلو دا پاردید پاچیو بلوینی مبسیرتن بیها منیرتن مبسیرتن دا گه تا مبسیره يايۃ او آیات النهار <سؤال> نا نور دے نور چھپن رانا توں چدی اس شمئ رانا ځدونه پیدا ګونده سپورزه تاسو او پیژنېش ما د قانون لږدارنګ نورې صاحب کتابونو را او کله شی نه شی ما تفسیر به انګړي په تفسیر بیانولو هر انسان سره ما لټړل لري لازم کړي مې لري طایر او دازي امر نامه یاداږي شقاوت او سعادت عمل آیا چې کنده ترسیګ ضروس پورزه یا نور بخي د دې په ما تړلې دي مطلب دا دا شرماتدلوی خې دې کې شان دې ما دې دی و تایر اسی ګر عربه آباد پالي نه ولو کنه چې دا مرغي چې دې شیواله جو خدا چې کوم نه خیر دی او دې چې چا پره د وادې لښر دی الله ما چې طلب پېره کړې نه وی مکه ما دا ستاري څټ ما چې ګننځره تړلې ده دا موای چې چا د ما تر وره شي اچا د وځله نه راو نه رشید نن نن نن تا صدا د لیکل دي تقدیر لو با سجید پر قیامت چې د عمل نامه ملي شو یل قاهم نشر او بینه غلره غړیدل یل قاهم نشر یو ز به شغه سره غړیدل د جام نامه بسیل تا ټول قیامت کله کړه به تاسو چې وګورئ دا است عمل نامه ولولای کتابه د اسلام نامه دی بس ته تاسو نن ورځ علی کتابه تاسو به صاحب د نفس تر پر بسته حصیب موند کافی سره حصیب موند شاهد سره حصیب موند محاسب سره ای ججلان مونږ ته فینامه یحدا دلنم شي اکندلار مونږه زموږ لپاره چې څو ګمناه شپنه ګمناهږي زان په zarar bani نش بار ولید اس بار هم چې بل چا پېټنه پښته هغه هم ګمراځي بينا عذاب ورته کې توڅه چې مافي رحمت نه الهلې وایځار اذن وکړه چې راډو کومزه امر نه کاري دنج تباک میو کله یو کله تباک امر نو مصرفي هو ز امر کو امرو کم اصر درانو تا امرو کم اصر میادارو تا چه دا افقار دشو او کئی دین کارو کئی فافا ساکو فیو آن دا غمترفینا سوش ای کی او که سوو که شروع کی پر اکھل اکی فیسخ شروع کی نو کلت چه دا مترفین فیسخ شروع کی دا کشران خدا غو تابعی کنئی نوشی تابعی بی نو طول یو شا اللہ دا چلمہ مجرمان شی نوشی تلمہ مجرمان تپوخه مانا کله الله په تپوخه و سره باناو ته جوړ شي بیا کنه دا الله د بانا بانا جوړ شي یا مانا دا کله چې زیر ادا کوم چې تپوخه مې امر نامه ترافه ای امیر نو زه ډیر کومه مترافه په دا کلي سرمایه‌دار کلي کې منظران ډیر شیز ملاسه په هر کوټه کې بیا تیوي ਵਿਚار ولګي ازما صاحب دغه چرته کې بلان ولګي چې ولګي نو چې او تکی نو کارو پڅل بوله ان هي ان منکرب نشي کولکه ذکر وو تغلي جناي او كم قوم کي جناي ان منکر رانشي نو الله په کا عذاب ان کي ولا تركم ال الذين ظلموا فتماسوا النار مېلان نو ظالمتا مطلب مداينه د سم کوا دا مطلب چا څه کېته چې څو پڅ کوي دامه وایا بلکې وایا چې او کنا یان مکر پکنګ قوم چې بلشي ختم شي الله <سؤال> تعالی <سؤال> باندې عذاب راو دین فدم ما وتقدیر د چلمه یې تبا کړه حالات <سؤال> او تبا کړه ټول چلمه فدم ما یو چړخه وسره د حساب نه سبب څه خبره څه ټول را سره یو تر را سره یو دامترفین ټول چلمه اله الامرای بل راځي موږ pore ځم دا مترافين څه نه الله حق طاربه کویل تا نه خو پخڅو کی ترغیبا نه غل جام مترافين شي شیطان وي زده کا چا تا ها مترفین چاته د خدای غنبه په نو خانانه ملکانو داسرمادارانو د فروټ پچانو د چرمینو سجلا د ټول او په دا دا چې دغه خلک د عوامو ناسک نن طابیدا د مترفینو یې کني نو عذاب زګ په غون راځي ګنې ظالم نه دی او یاذ بالله چې ګنای مترفین کې او نشې دي غالبا او دا غالبا د خندیر او کنه نو دا به د بیګلګاښه وای چې د پاکستان چې دنا داوام به راځم دي خو شوکر همشي تدانش ولکه تداورانه و لیکه نورو کارولیکه وکامله د نړۍ تباګړی د کورینګر ته له خلکو سره دونه هي څومره سکهفي ده د ربстаў به زمو بیربالي د خپل بندګان کو ګناہوں باندې په خبردارۍ کې وړاندې کی بېچاده ستره ده سړي ته زراتیش ته چیز بازمان ده بندگان ده گناهون پو باره که بسیر مقررومه جا سوزان با مقررومه که جوی مقررومه آزو سیاهی با مقررومه آغا بچه کنین کشفیات کری خپل زی نمکنه پا خپل زی خبری کنین سیدگری تا ضرورت نه باچهی ده باچهی منا رجی تر خلق در خلق سر اده اللہ باچهی ده زی باچهی ده چی جا سوزان تا ضرورت نشتره او اس مان قانع څو اراده لري د دنیا اجل نه مغو او مزمزل ورکو ته چې تاسو په دې دنیا کې مانو شاو سچې زما خوخی بچا د اراده دي چې نه چې دنیا غوړي نتوول بوال ورکما نه نه نه زم ما په کاه چا د پاجسمه اراده دي بیا د زم ما جره په جہنم دغه بچی د جہنم تمزمن بعد پریښوي رټل شي سوچې اراده لري د اخرت وسړا پوښښو چې مهنته کی د اخرت لپاره شاید د اخرت اولای کدا خلقانا دی سایهم ندیو محنت مشکولا قبل کرشوید اللہ پتر بار کی نو چاچی ساید آخرت دو پارکولا نو زد اغیامان قبل اوم کلا مفتشفی سے مارید کیوئی چی برا ارادا ویلید کن اراداو کی ارادا دو دنیا ننا ارادا دو آخرت و کی او بیا ارادا سرا سرا نو سایهم کي او ساید دنیا کئی ننا اللہ دو آخرت دو پارا و کم ساید؟ ساید و سایم آخر اکی شرط لگو لیل و هو مؤمینا ندق خلپ آمل با اللہ قبول تیر قلنا نمیدو دورشازین دات کام مولا جی کا ترانسرم مولا جی مسلمانان سرهو مینا طائرہ دکا ورګه درف ساده و ماکانہ تورہ دکنه دی ورګه درف ساده ما حضورانہ پیشو ګو ګراش رقم فایضا درګه باغ باغبانی څو اللہ جگر کے چاگا داسے دازاب دی کندا کارن جی پزنگ کی پیدا نہ اللہ دی غری فوزان نے بتبشے وقضا رب کا فیصلہ کری رابسا ختم کری دے رابسا دا خبرہ اللہ تعالی بندگی ما کوی ما سو دیو اللہ نہ وبل والیدین سنام اور فلاں کی اول دو خدای حقو پیجنے جگا توحید دے بیا دو مورپلار ہا ہا او پیجنے وبل والیدین سنام اے مایا چبره ګډه تو ترشدل مور پلاڅ شیشو بڑا ګان یو کس د جنه یاد وړه وموایا دې مور پلاڅ توف خالی ماده اوس بنه وای مور پلاڅ تبچ نه وای قدر دې من کوا د مور کلار تمه کینا شي اوف اوف دا نه وای اهزر چشمتر وېدا شو ګری عالمي دي د ګم زدار شریچوي ګری رنګ زرد او چشمن تر پستر به کې به اوه کوي او هغه جګړه سالګي به وي او رنګ تک جوړ وي نو دا دري علامې چې پچای کوي په یشې دا سړې سخت غم زده ده نو مورک لاو تجربه کار خلک کانه بڑا دانش پنګري تجربه لري چې کله ته داغه تمه چې څو وي اوه جو وي نو دا موه یاد شي دا به په مصیبه سالګي نه کوي او به په مصیبه اه نه وایخه جه خپنه مرټ امور طلار او ویناو کوم جوتا کولن کریمه کولې ویناو عزت د عزت خبرو ته کوه چې بابا د عزت خبرو ته کوه داسې مې بورا سپنګريا او واکې نه ځان کمره کیس ما سره د کاڅره دا بنو وایې په یوه شي وکوله ما خبرو ته کوه په خبره چې تاسو امور پر طلار خوشالي ده دغه خبره ته کوه په یوه ځل اوس دلته په خلاله فځې باندې فوجې داسما مور خپلار په دی وهلو باندې خوشحاليږي په ډبر کولو چې سټیډ ورکوم نوڅګیږي خوشحاليونه بیا سټیډ ورکولم راوځي ولی داس بغیر ته مور خپلار شتا په وله باندېږي خوشحاليږي ګور استادانو خبره ده ازما چې کتابونه کې منل دي خو نه کوي هغه بچتلې دي یا چې د استاد مور خپلار چې د استاد په کنزر خوشحاليږي نه ته خپو کیږي په کنزر الله پاکین کنزلی باندې کای آ ته چټیډه باندې الله خوشال دې نبی اخیده چټیډه ورکه خدا غلطه خبره ده چې اکریا مې نو غلط ده اگر د رسولان کړي امسره زکه قران وچ اوف موه یا ما اوف ونه روان شو نو چټیډه ورکه په طریقه لاس نه روان شو کتابونه کې وای دا اوف ونه روان و نو داګه وافی زوما کته کجې دوړتا جنازله اغواز لري د کمزورتیا د رحمت او د کلی سوزې ا د شفقته او د مهرباني وایا ايره با رحم کز ما په مور خپل مرګلار باندې چې پاله الله چې ما شنته چې پاله لیم د غوصې رحم کا زه په دې حال نشم پره کولې الله ته کا خدای پراته رحم وکینو په یوه شي اسمایو قصته وی یو سړی وې بیت الله و د څنګه پښګړاو د دې چې دغه کژاو نماز انشاء الله او هغه شی کله پکارې تمر په خوشاليږي دداز مور کاږه زړای نوڅه ته خاوند نه تاسوونه خوشاليږي نا هغه چې تخاوند پیدا کآ هغه جنو بدر جو طويل چې خدای دښمنه زما مور د پاتې دونه وتلی دا خوشاله زګر زومات تلوي چې بل لا سويستې دي چې چې سود ته حق مخه پکېږي بچیا سود د کما ر بیان شغیر رب کمالم الله توخو یی دی ماتل متو استه شنو چی استا سو تنصر چی څه دی باغ الله خو یی انت قوم صالحین که تاسو نه کمال استه پاین نوکان یکنن الله توقدد دپارا خدای ترته چې څو رجوګه تا اواب وایغه اوابین غفور بکو یی میربون دے او صلات الاولادین هغه د گرمی چې کندن موس د گرمی مونس لري تا نه د و غختی سوجي په سخت ګرمه په وجمان دی دقه وکی سره راځي راځي دبر څوې صلات الاولادین ل الاولادین ووره خي اوري وای دیشو نشتا صلات الاولادین د کم صلاة اللہ و بین پیستاک چید محقا مگایا وشپاک رکات یا دولس رکات جی اگذرے زرایف کمو دی کنو نافل لکی نو سپاک پراوخ نو کنو آسز جو توویلی تا و آتیزا القرمہ کورک حق دارتا قلحاق قلوان تا قل حق وار کے مطلب ویا غو تا قولا محسورا اخ اصانا خبرا یا خستا خبرا خی خبرو تا کوا او راچا ما سازا حسن دیشتی کنن گاری ولا تجعلوا مجالسها يذكر الله ثمولا تنقل الاغانو تګل پڅټ فورې بام کړې څټ فورې لاس پدی فورې مبا باندې کینه بخل دې با خپل مکو وا چې لاس دې شي تګل او ځما سره بالکل نه ولاي کولای کې نه لګي ولا تعسوت اما غړوا دا غړ لاسونه پر پرګ غړ اول سرا فتاق دتو بكيري صباح ته ملومن ملاب ته مطلب تور وقت تولمو ورکوا چې سبب ته او بیخی چکم دینو شمتیامن کوا اتو خدای پلارا کسو ورکا پچلی اخت رو پو یو ور رو یو او پللس و گلو کسو دا یو دا دا دا او زمان سایبا چکم دینو او فی نفر دا سرساید پارسو شیده یوشت رو پی ورکا کننو تول مارکا تانو چو چو غاڑی پوشی لگ ورکا ورکا فی نفر سرساید چو یوشت رو پ او من پلوس کالی پینجش کردیو او من کاما در پینجش شدیو او سو هرم چویی؟ او زان شیدیویی، من تپوزو پلوس کالی زر و سو کالی سکم نه سوادیو نتبار او رز امامان خوزانت چل جودیو کنون پردو او پنک سو شیریا؟ او ساڑی دیش ویوار کی پوی نشی، او آفا قلت برودیویی، او او او او او او او او او او او او او او او او او او می اوسړی و چې دې 빈جو شور کوم نور نه لاندو دلته وشوال راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چوکو تلاړ چندي لاندې چکل وشکنا د جنگ تبوک کې نو ټول مال دولت راخسې ازما څخه وجه نه چې اما سمانه کیه هوستا او تم نه شنته په دې چې لري یا رسول الله تو کول چې الله رضایاتو محمد رسول الله رضی الله عليه پیه هوستا نیم یا دبره ونیم دلته ورو او پوجینیا تمار سه اتله و چې زہ ذات خیرینن درو مر سه د ابو بکر سه منځه مخکېږه او دغه خبر وروده وایما قسم خدای په قسم چې قیامت پوری مرد پوری زه ابو بکر نه مخکېږی ده چپلای وای دینه موښشه دا څنګه الله تعالی مولا ک او ابو بکر کړه دا څنګه نو داغه وجدا داري مفسرین او محدثین وای چا څل کی سره د ته ګوري یو سره دوه صبرې لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه غوډي هغه مال ورکې ما دي کنه او یو سره اسماعیل صاحب جنا بي صبرې کنه هغه پره دا هغه کومه کلی راز وا کلی متي استاد زررات اخینو چې کوم ځتی شي هغه ورکته نا هی نار پهګاګ نار په سفر فرقه رسول الله رکه استاد هغه کځور کنه نو قربته مال داری دا کومه استیا ان رب بغیر نار افتارہ خیرز اللہ رحمت پاجو گڑا تنگ یکنان اللہ پاک پر بان بان بان خبر جو بشل دن کرے ولا چلت الموے نیا خلا اول درا خشیت ملا دولگی در خطرینا دئیلی دولگی نا تقلب چماج نا دواتش من ما قاتل و او در جسمانی جسمانی قاتل لکا قریش و خلل جنکہ او یاش گنجہ کو زمان وجنی کلا کلا حسین صاحب چونص ولاتاصل اولادکم ولا یاد عارفی قدر روحانی داره چې سړی خپل زوی باندې دینی تعلیم نه کوي بل تعلیم دی لپاره کوي چې سبب یې صخري نه هم نارځو کوم گاولاريز کولتا اسلام یک نار وجلد ما شمانه دادی لویبونه ولا منی دییا سبد جنا ته یکندار جنا چې کار به هي کار وسه سبيله د رب غلط نه زنا مکوئے زناسپاپ دا من از ڈکے گئے زناسپاپ با پنسرتی نور کی راشی چه دا سبب دے دارے و دارے دارے نو دا گا اسپاپ با طول دروازہ بندے مسلمان لوڑے نو اجنے آگا نفس دا چه حرام کرے دے مگر حق سرہ حق دری دی یا چکا منو قتل لے ایا ارتداد دي چې کاتیر شي سره ایا جناوي کې محسن وکنه ومان کوتي لا کوم سره چې وایي چې په طریقہ مظلومیت سره یکنن ما درځولې ده او یو اس کړي دي داغي د ولیدو لپاره وارث د سلطانان دلیل او فوجه تو غلابا قالایس فی القتل زیاته دي فقۃ تل کنه یکنن دغه سره به انداد وکړي شي ولا تغرب منی دګه تاسو مال دې طرف نہ اللہ بدا کے تب تو اس کے غفت نشوئے دے وعدہ تھوڑا کہ اچھا سچے وعدہ کری خدائے سر یہو کہ مخلوق سر یہ وعدہ پورا کہ تھوڑا کہ پیمانہ چکلتا سو پیمانہ توئے پورا کہ تا سو تو توڑ لرا اس کا مستقيم نجا ماما شریکا حالات <سؤال> حکومت سکيږه ما خبره شي چې نه وي ساتري کېولم یا کله نه تاسو غوږونو تاسو ته ګوښترونه كله لایګه د ټول کار ديانو ته چې کله د تکړه کړي یي ټول نه لا د کرسمه پهړو نه تکړه کړي دي او روان کې او څه جوړ کوي دا په روان دي د کله د کله د شي کوي نو دا څه شي دي مګس دي مراه دا خر دوم چې دوی کنه خبره کوله یا کو ډبوله کول یو او دشي ناګای دل او په باره کې او یان یو مونږ نتری میدا ویسماشی اتا نو تختی او بل لامر تختی ده ته صبر وکا لامر تختی ده یو چودا بنور احمد پولیس هغه چhto مګا شوی وزاده کړي نا کړي نا وشړد با دغه مناسبو بل په انداز باندې وشیدو د سلیری دوبیا ورو سې کله پتاول کید چې 2.5 ماشه تو بدل شوی به تر و گفتل دا د خلافت اسلامي کاره الله این نکته انسانه تو دونی کز سړی لان تاندری کلار جنیشید سیرول از مکه اولان تبلغه جباله تو لونش رشتل بارادا غریتا دغریت سوچیتاونش رشتل دو توه ارانسانی کنا او یو مخلوق د الله مخلوقی نو دغه مستی ته ځان شي کبر سرا پز مکه باندې رفتار مکه واه كله ذالک الا چو چې جو بدواله اندره دې کده خدای پر مکروهات بدګنه لشه خراب ک طيبه یو متلون د او فقاه چې مکروه هغه درجه د فرمان نه کمی او دلته مکروه په معنی د حرام سره راغی ذلکا دانی مذا خبرن چوهه کړي تا به ربو کرب سره حکمت خبرونا پوری خبري دي دا الله تعالی موږ کرا ما در زوا مپير او د غدې سره رب المنذر او بغرزولي شي جهنم ته ملوم ما متکړي شي اي او وړکړي اسي تاسو رفساس بل بنه په زمان سره وتغزا من الملائکه جوړي پر د ملائکه تاسو وینا کوي قوم راځي ما ګډ خبره کوي ولک سرف ملائکه ما بیا بیا انګړي پر قران کې دا د لير پاره چې قولو یو لو کانکه چې د یم الله <سؤال> سره اجازه د نور مددگار الله د څنګه خلک وي ایزان په دای وکیلات ته وجو بل ته طرف ته چل لارې سبیللار د مقابله دي جام چې په دې سره نور نو دیو بده الله سره مقابله نه ایاب لټولې جوز لاج طرف ته سبیللار د زکات که بل فرق ویام کنه با بغیر د جنا بچاره نه چې هغه الله قطع لا ردی زیکت بلٹو یی پاکی اللہ نے نبی دے اللہ دا سن چھ دی وای علوان کبیرہ کی خطمو کل ولی را غلی رستو داخل اگر اسپاب غلط دستی مال اولونا و جانا ما ایخی دیارو قلوبیم داغو پزرونی که اکینا نا پرداد یا پجپو یا نشی داغو کوا مونی درونوالی ده کل چطیحات که قرآن کی ورخ دائی وازه واللہ و علا ادباریم اوڑی دیو پا قلو را پا چخت بانی در اللہ تعریف و دیو بد لگی در اللہ یوالی چی دیو ت ناموندارله مخف یودواس باندې چې دی واجب دي صافات ایزی استنونه لټل چې واجب دي صافات ایزونه چې وکړه چې دی ځلګه کوم زه په یګم کآ هغه کی چې ویل به ظالمانو ان تترونه دا څه به نه استي الا رجل مګداه مسحورا هغه باندې جادو شوی مسحورا الیو نه مسحورا هغه خلکو جوړي ورکړي پر دې لیواني پسي، جادوګر پسي، یا سړي پسي جګا پانی لیوان، دا ښه دی جادو، ايامه سودا مونو چاغا، هیڅ چنه دی هیڅ تا، هیڅ څنګه دار انسان دی انسان، او انسان کي شي انسان چې ته بشر چې ته پیغمبري دا کي دا ودا، هغه مشرکان او سنني مشرکان دا عقيده ده، پیغمبر پسي یارا نور، داغو عقيده وکنا، او قران څه ویځي اوګوراتیا کومبیا ری تر پره دا غلا مثالونه ګمړی شیل تاګل نه لایک ویل به یو کله چې موږ شاوډی چولخه یا موږ را پته کوچی په یوې مخلوقات سره په نهې پیړای سره کولی وای کو نو شی تاسو یی یاد یا چې موږ اوس مخلوق مماده مخلوق نه چې یو غروفې سدوري کوم چلوې کاري ساز ته شنو پس د مارګونو موږ څلور پاسې تورته وی الله اجازه زوات بجړه پاسې کړي چې تاسو پیدا کړی استه او ځلا زر دی چې دیو بسارونه وځ ډکای سرونه به وو خوي رورو څم او دیسه سر به وو خوي کار وړو په او ته به ويقولنا دیو به ویلي متو کاله برازي دا قیامت ګورو یا ساده چې کو نشي کلی باندې دي یوم اغه ورځ یذرو کومه وقت به کی تاسو صورت ما کېږي باقول ته ورته ویل یی بارز ما باندې ګار تا یقول لتی ویناج کې هغه خبر چې هغه خبر ده او کمزلی چاته نه کوي جنگ چا سره نه کوي ولی اینه شیطان یو شیطان چې دین ځکو بینه وسوسه چي د یو په مث سی یقینا شیطان کان دلل سانی سند پره دوه دشمن مګیناه کارا نزغ فساد واقع کول شر ادرې بي چې داسي کوي سر سشيږي داشه جیروال دیتا ناز غوهی پوینا شی نو شیطان هم داشه که نوم کنا تا اوزوهم آه تا اوزوهم ازا چمبه ور که چمبه یانزا ربما علماء استاذ زه نه ټکولم نشم او به یې لري کوله ور کوله نشي ولي واړي ګلائک الله <سؤال> دا خلک دي چې تاسو چې چا تواس کوي یا تاسو نه لار به موږ وسیلا ګلائک دا خلک الله تاسو یا جن يا غوي تا فرياد كي و لايكا داخل چتاسو چا تا عواز كوي دجائباتا چتاسو كوي داخل و دي يدوننا فرياد الله تا قيبتغونا إلى ربيم الوسيلة اللتي الله تا, تا ندكت لرا تير بابا علی رحمة نستاد ليا دغانا خبرنا او جنكي تدير جشپاور ربادت کروا چا تا اا اا زان ندكو الله تا او لويزوانم زان چا تا ندكو الله تا او فريشتو الله تا او بقیوانبرانم আল্লাহ দা বালাজৌ দিও Васиলা নামর দতে কি করে করব আউনি যিকাতে যে রুসু তাফসিলা গইত না আইয়ুহুম اقরাবু যে দুই কি কমিয় আল্লাহ তনি যিকি পনি যিকাতসি আল্লাহ তপনি যিকাতসি দিউ মুকাবিলা ওয়ান দিয়াতু সাবা কাই বিল কুর ফিল কুরবাত দিও দা উমাইয়া সাতে দরাত আল্লাহ রাহমাতুন উমাইয়া রিদাল বদাল আল্লাহ দাজান না আজিক কউলিয়া یا کنا نزا درف تھا کان دیدہ مقصد دار الله عزوجل عباد ار سوته وریږي و این من قریه دی غلط کله خا کافر کله مفسد کله الا مگر نه مله کو مم بحلا کو غلرا مسجد چمن نه یا برزاب و قزاب سخت کان دی زال بالایات الله ان کا اولون وځل د دویمه خبره شو د دې پرې وخت توحید نه انکار کړه او د آیاتونو مجزا نه انکار ده ما مانا نه منې مانا کړې چې ولي ګدا مجزي مگر ځکه نه لګوي چې دوه دروгызبات کړه درو باندې په دې باندې الله تعالی ونه توقانو د مجزاتو رالي کله سره چې کله څو ګونه باندې د خلکو راځه راضي کنه راضي ځکه ځاځه مجزه نه راځي کمه چې جو ما تینا نوکه سمو ديال تنه په د اوسه مفسره دن د دلیل ودلانو د قدرتونو مفسره د سرګه غړو انکه د کافرانو فرزمو بها وَيَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ راګرون کې ایما قدرت په لحاظ سره په خلکو باندې یعنی خلک الله راګري پېمو قدرت زمانه تښت تګټې دې شي زمانه چې ګندو پټې دې دې شي ما جان رویا الله چارې ناکه الله چې هغه چې تا تا ماو خو دې لقد ميرائش پېتا تا چې پڅ سر رویا سر اوتخه تابه ته خوب سره زده کو چې دا یو قسمه جېب غلای وګنو ته خوب لیدلو کې شانتهونه د شپې تلو بس د خوب لیدلو کې شانتهونه زکه تشویذ خوب سره ورکړي آی خوب دان مگر په جهان د خلکو لپاره والشجره المرونه د قرآنې ولی خلاص ته خبره مکوې خبره چې کوي ماسکه وایي قرنې سیمه ته وایي والشجره المرونه هغه ونه چلانه چې ونه اغونه مغرز کړه چې الله رحمان به خل لري دینو په هغه ذکری راټیګه دلته دا زید رحمتونو زیننده د جهنم په مینځ کې په ویاشي راختل دا کنه غل شې درې زقوم چې ده نو دا مرونه شو کنه شو مرونه چې المبرده من رحمت الله ايو مڼه دا چې مرونه تا اغونه چې منون دی دغه خوراک کوونکې دغه هغه چې کون کې خوراک کوونکې لانا چاندي المرونه تؤجلوها چې ايروما جلرا فما جي تم نه جاتے جد پارما سرکشی لوي بهيز کول ناوي کما ويل ملای په د سړجو کيا د مل سندسو کړه مگر ابل سونه ک قال ويل از داسو کما چاته چاته د خرچ نه تا ترما ټول زاد ورک پما باندې کجدا تاسو کړه ما ما ګل بدلنه کلا شي ما ګل بدلنه قال قال الله تعالی سځ فمن تا ما ګري مين دجنه يه کړه جهنم چلي و خویا وامیم منیست داد اغا چالت چه سا طاقت دیتا دیو نبی سلتی که اخپلا واسره چه دار تیوی بی سیار دی واجدی بالایهم جلب کپریو منی بخیلی که اخپلا اغا سواره لخکر وراجیلی او پیادل رخ کل حوائی دیو تا دیو بانی مسلط که بخیلی که او وراجیلی که او را خوارو کا مسالت کا وشاری کن فلا موالی شرک شدیو سرا حصدار روڑ کب دی کی فلا موالی جو پو موال کیاو ماں لکا بحیرہ صحبہ والا ملاد مناد داسو شرکت فلا موال دیکھنا دیا شرکت د شیطان پرامیتوب سره د یو چې ګډه نو شرک سره فلع چيلي کوم کنه په مال کې به پیدا کولا او الله پاک به حرام کړي نو د حرام پر نظر نازل کول دغه شی چې ګډه نو مشارکه فی الاولاد ول اولاد په زمانو کې زمانو کې دا مطلب دی چې سرے زيوشي او دا غیر نوم کېری عبد العالی عبد السخی غلام سخی نو دا څه شو مشارکه فی الاولاد دی تسمیه شرکی نمونای خوستل داد شیطان حساب پیدا قول دی پا زامنو کی زامن غلی چا درکل؟ الله آتا شیطان و مصر شرک خبر پوشه یا چکم دینو دا زامن اللہ لول شو یا چکم دینو دا بیدین قول شو نو دا زامن بیدین قول دا پزگیر آره شرکت شیطان سره چکم دینو اولاد کی شرکت دا شیطان را ره وعیدهما واداو <سؤال> سراو کا یا ویروه او بادانه کې یانې ری شیطان موږ د دوه کې اک نظم باندې ګانې شیطان په پرې رب کافی است رب وکيلا ودا رب تسریفونه غبانه رب کوم ساس رب الله اجازه دي زل <سؤال> کوم <سؤال> په کاروانې تاسو پر کې شته پدریه او ته دلته کله چې تاسو ولاست کې د یو چی طرف ته تاسو ولاست کوو بیا و قان انسان کافور ادي دا بجین انسان دې غټ کاپره ای ناشکرایا کافر څنګه نه غټ کاپره ته ناشکرته هم پدې ایاجان دي حافظ به تسید د اجتماع رجال هوا خالق لري دریان پورې وته و دریان نه کوم دینه چې په کې دلا د چشته چې په کې دلا دا ته د دې زه یان د تختی دره نبی علی صلوات الله و سلم او د دې چې کوم دینو چې شته د چیستي مشر په چاله تا صرف یو الله توحید کوي الله تا او یو الله به الله تاسره و سلم صلی الله علیه و ال او <سؤال> بیا نو کو تخسیدو د دې خبر نه دی نه نورم څه کولې شي چې په دې مصیبات په واسه چې څنې شي نو ار واسه خوشاله کې نه شي کولای کنه څه نو خوشاله په واسه څه نه کې کولای نه کې کولای شو نو کله چې راپوري واته چې پوري نو څنګه دلته رااله کې امره سره توستان یا رسول الله ځما خونځونه دې دېلې تښتي دېلې آزما داومې دې کزې کزلارې شما او راولم کنه ناغه مسلمان شي هیڅ څه کنه تبو تاسو نه وای وای زه د زوته وای څوېما زاته سي لارې یو غلام ځان سمالګریک غریب را وانه شو غلام بلاره چې غلن نیتون کړې هغه څه کوم ته پریاړ کړي هغه صحابیا چې دا و دې صحیح دا کچه سره دا کچا سره دې وني او کله چې ګورم تعالی او خپل خواوه سره ملاقات کوه او اجازه چزو وایولې لمبا سره ما چې کنه ستاسوخه کیا من احسريام نه عطا د شنووي نو خدای باندې 2550000 کار نکيږي او ته په صحابه کرام نشته او تحقیق کار دې نو تحقیق درته نه پېږي خو دې زه ورته بل څه کېد نو پېدیاو غو زړلې دا به چې دا چې نو کفازو ګلاري بناسکي راز چزو او وي ماده و شنووي ما نه احسريا کا دا غاړې را عي. جامعله <سلام> <سلام> صلوات والسلام د استقبال توبه تعالی لیک زموته توبه او چې ستمره شو سره کولی هغه سړی چې د الله په حق نه د الله د <دا> رسول <دا> نه <دا> <دا>